judarnas otro kapitel 10 vers 22 till och med 42 22 Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem det var vinter 23 och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet 24 De omringade judarna honom och sade Hur länge ska du hålla oss i ovisshet om du är Messias, så säg det öppet. 25. Jesus svarade, Jag har sagt er det, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. 26. Men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. 27. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och det följer mig. 28. Jag ger dem evigt liv, och det skall aldrig någonsin gå under, och ingen skall rycka dem ur min hand. Tjugonäget. Vad min fader har gett mig är större än allt annat, och ingen kan rycka det ur min faders hand. Trettio. Jag och fadern är ett. Trettioett. Då tog judarna på nytt upp stenar för att stena honom. Trettiotvå. Jesus sa det till dem. Jag har låtit er se så många goda gärningar som kommer från fadern. För vilken av dem stenar ni mig? 33. Judarna svarade. Det är inte för någon god gärning vi stenar dig, utan för att du hädar och gör dig själv till Gud, fast du är människa. 34. Jesus sa det. Står det inte i er lag... Jag har sagt att ni är gudar. 35 Lagen kallar alltså dem som fick Guds ord för gudar och skriften kan inte upphevas. 36 Hur kan ni då säga till mig som Fadern har helgat och sent till världen att jag hädar när jag säger jag är Guds son? 37 om jag inte gör min faders gärningar skall ni inte tro på mig. 38 Men om jag gör de gärningarna så tro åtminstone på dem om ni nu inte kan tro på mig. Då skall ni fatta och förstå att fadern är i mig och jag i fadern. 39 Vi försökte återigen gripa honom men han kom undan. 40 Sedan begav han sig på nytt till den plats på andra sidan Jordan där Johannes först hade döpt. Där stannade han och många kom till honom. 41 Det sade det att Johannes visligen inte hade gjort något tecken, men att allt som han hade sagt om Jesus var sant. 42 Och många kom där till tro på honom.